Və sonra İmam Buxar Rəhmanullah deməli 37-ci yəni e, baba qədəm qoyur və buyurur ki Liyubəlliq əl-ilmə əşşəhid əl-ğayib qali İbn Abbas əni Nəbi Sal-Sələm Yəni e, burada İmam Buxar Rəhmanullah belə bir yəni, bölməyə başlı qoyur ki e, burada iştirak edənlər yəni şahid olanlar qayiblərə neynəsin? Yəni çatdırsın. Çünki çox vaxtı görürsən ki hər bir insanın E, i̇stər e, internet vasitəsilə, istər meçiddə və istəyirsə digər elm məclisləndə elm e, əldə eləməyə, elm e, halsı eləməyə olabilsinin şəraiti yoxdur, olabilsinin evində interneti yoxdur, olabilsinin evində işə, gedən bir elm məclisində iştirak edə bilmir. Ancaq hər bir halda e, eşidənlər, şahid olanların boynundadır ki, boynunda qalır ki, həmən insana neynəsin? Həmən elmi onlara, yəni çatdırsınlar. Necə ki, biz bundan əvvəl Ömər Radiyalanu ilə bir ənsarın qıssasını da öyrəndik ki, Ömər Radiyalanu da e, heç də işlən, gücündən qalan değildi Sadəcə o, ənsarla e, növbə salmışı gününü. Yəni, bir gün bu işləyirdi, o oxuyurdu, o birisi bu işə gələndə, o birisi oxuyanda eşitdiklərini, bibləni inirlər, çatdırırlar və beləliklə onlar hər bir elmə də hası ola və dünyalarından da yəni, geri qalmırdılar. Və burada İmam Ebuqar Rahmalı bu bölməni qeyd edir ki, yəni eşidən, eşidməyəni neynə məlidir? Çatdırmalıdır. Bu, ləfsdə İbn Abbasın rəvat etdiyi kimi Peyğambər Sal-Sələmin və ləfsdə zahirən əmr formasına gəldiyinə görə və bu birbaşa e, vacibə yəni dalət edir. Yəni şəriəti, yəni insan bildiyini bilmədi neynə məlidir? Çatdırmalıdır. Ancaq çatdırmağın üslubu qaydası var. Yəni çox vaxtı E, çox vaxtı görsən ki, qardaşlar, bir e, məlumatı çatdıranda demirlər Peyğambə Sam dedi, Abu Bəhkir dedi, Ömər dedi və yaxud ki, Osman Aralan dedi. Yəni, e, deyirlər ki, filan kəsidir, başkalar insanların adını çəkmək, yəni adı insanların, yəni Adil dedi, Mübarizidir, Elxan və yaxud və s. Yəni, əslində, o cür adları nəqlələmək nədir? Xatadır. Niyə görə? Çünki o insanlar elmi çatdıranlardır və elmi də biz götürməliyik nəyə əsasən? Quran və sünnənin işığında. Əgər biz unutmayın, bax bu cümləni unutmayın. Əgər biz fərdləri qabağımıza öndər kimi götürüriksə, nə qədər ki o fərdlər sağdsa onlar xatə edə bilələ bilməzlər. Heç vaxt sağdan öndər olmaz. Çünki onunla necə sahabələr, tabirlərlə deyir ki, saq insanı heç vaxtı öndər tutmuyor. Çünki o həmişə fitnəyə nə ola bilər? Ərz oluna bilər. Yəni, bugün insan əhlüsün Sələftir. Sabı o insan təkvici olmamağına zamanət var, xavarcı olmamağına zamanət var, murcı olmağına zamanət var. Yox, nümunə kimdən götürməliyik? Ölən sələflərdən. Artıq gəl həmdələ dünyanın fitnəsə nə eddilər? Qurturdular. Yəni onlar İmam Əhməd, İbin Teymiyə, İbn Qeyy, İmam Şafi, Malik, Şeyx Albani, Şeyx İbn Baz, Şeyx Hüseynə rəhməhullah. Yəni bunlar artıq heç kim diyenməz ki, Şeyx Hüseynin sabah kafir olacaq. Mümkündür, mümkün de. Dünyasını dəyişib, əmrəmançılıqla, sələf əqidəsində ictidada dünyasını dəyişib. O artıq nümunə olan şəxsdir. Ancaq bu günki fərdlər, istər alimlər, istər tələbələr nümunədir, nümunədir. Zahirə nümunədirlər, amma e, sübut baxımdan isə onlar hələ ki, sübut dey nümunə deyirlər. Ancaq biz onlardan elm götürəndə biz həmən elmin əsasları ilə götürməliyik. Yəni, flan deyənə yox, flankest flan kəs dəlili gətirdi deyənə biz onu götürürük. Və fərdlərə e, dəlilsiz istisnad eləmək, bu birbaşa təqlid dəsali və bu təqlid də əhlüsünə də bəyənilən nümunə, nümunə deyil. Əslində, bütün şəriyyət hamısı biri özünə vəkinə inir, təqlid eləyir. Ancaq o təqlid, təqlid, bəyənilən təqlid, dəlilə əsaslanan təqliddir və bu da zahirən təqlid olsa də əslində nədir? İttibadır. Və biz də sələfi salihə ittibadırır. Necə? Dəlillərə əsasən. Əgər biz bugün Adilin, Qamətin, İlxanın, kimin-kimin mücərrət sözünü Dəlilsin, bu sözlərin götürürsə və nə eləyəcək ki, adil, qamətdir, elxandir. Bu, şəriyyətdəndir, şəriyyətdən deyil. Şəriyyətdən deyil. Deyil ki, e, tabillər Biblənin mübahisə eləyəndə, eləyəndə onlar Peyğambərdən hədis gətirilər. Digər deyil ki, Ömər belə deyil, o bəhk ki, belə deyil, subhanlıq, mən deyiləm qala rəsullu, siz qalə omar. Bax, problem orasındadır. Yəni, bu münaqişə təhsil mümkündə deyil, eyni zam Sələfin də dövründə vardır və o sələf, əgər bir məsələdə Peyğambər s.ə.v-in hədisi, səhi varsa, digərlərin qilə və dedi və dedilərinə nədir? Ehtiyac yoxdur, bunu unutmaq lazım deyil. Fulankəs idi, dəlil nədir, sübutu nədir? Əgər biz şəriətimizi, dinimizi dəlillə, sübudla öyrənəcəyiksə, bizi Allahın izrilə, heç bir şübhələr biz azdırabilməyəcək. Əgər biz qi ilə və qalilə öyrənəcək, o dedi, bu dedi, onda o dedi, bu dedinən biraz güclü o dedi, bu dedi olsa, biz o dedi, bu dedi, təkif bu dedi, dedinə də Aydındır. Ona görə bu, az ötür biz nə iləməliyik? Ancaq Quran və sünnə itibə eləməliyik. Fərqi yoxdur. Kim dedi? Ancaq ki, aidə məsələdə əhlüsün olmalıdır, sələf olmalıdır. Ancaq o dedi, bu dediə yox, Peyğəmbərdə dediyə. Peyğəmbərdən gəldi, səhiy hədistir deyə, Quranın təfsirdir, Quran ayəsidir deyə, aidəndir. Və bu həyətən də boyuncu günümüzdə bizdə yəni, e, mənfi olan yəni, e, xüsusiyyətlərdəndir ki, hələ biz onu tərk edə bilməmişik. Və burada deməli, e, imam Buxarı Rəhməhullah, Səid Əbu əb Şürekdən gətirir ki bir gün deyir Əbu Şürek yəni Əbu Şürek də sahabələrdən olub və ə, Amur ibn Səid Amur ibn Səid də deməli ə, Yezid ibn Muaviyyənin xəlifəli dövründə deməli Məhkənin əmri idi Məhkənin əmri idi və ə, hamı bilir ki ümumiyyətlə ə, Yezidin yəni hakimiyyətə gəlməsi məsələsi Əhli Sünnədə bir çox fitnələrə fəsada qapı açan yəni rivayətdir, daha doğrusu hadisədir. Çünki e, Aburir radiyalanu e, çox fitnə rivayətlərini yəni, qeyd etməmişdi və hər dəvədə 60-cı illərin fitnəsindən Allaha sığınırdı. Və bir çox rivayətlə də gəldiyi kimi Aburir qeyd edir ki, həmən o fitnə, yəni 60-cı il, yəni ağzından südəmərin hakimiyyətə gəlməsi, yəni fitnə ili olacaq. Və onun qəd Aburay radhiyallahu anhu həmin 60-cı ildən Allaha sınırdı və dünyasını da 50 e, Aburay deyirəm. Hə, Aburay, Aburay və e, 59-cu ildə də Aburay radhiyallahu anhu dünyasını dəyişir. Yəni o 60-cı ilə, yəni nəsib olmur. Və həmən il demək Yezidin hakimiyyətə gəlməsi, yəni dövrü. Çünki o va Ərəfədə artıq Müavi ibn Əbu Sufyan, yəni Peyğəmbər Əs-səmmənin qardaşı, yəni Ramlət ibn Əbu Sufyanın doğma qardaşı idi və Məkkənin fətində İslam'a gəlmişdi və eyni zamanda vəhyi yazanlardan idi və e, o Həsən radiyallahu xalifəliyindən sonra, yəni hakimiyyətdə olur və təxminən 20 ilə yaxın xalifəlik e, həyatı sürür. Bu e, həyat xalifəlik həyatı sürdüyü dövrdə Bütün İslamın yüzünü, qoşunu, donanmanızadı harada yerləşdirmişdi? Artıq e, Şam əyalətində. Yəni, Şam da indiki kimi təhsə Suriya əyaləti deyil. Yəni, Şam deyəndə ora aid idi İraqın bir hissəsi, fəaliyyəsinin Suriya və Yardaniyə yəni, bir. Yəni, ümumiyyətə o tərəflər hamısı Şam adlanırdı. Və e, payitaxtı da seçmişdilər indiki, yəni deməz ki, şəhərini. Və e, deməli, Muaviya Radiyalanu o e, ölümdən qabaq, və artıq ölümü yaxınlaşdıq ərəfədə və hakimiyyətin, yəni İslam dövlətinin zəifləməsini e, e, səbəbin ortaya, çar, ortaya çarmaq istəyirdi və o baxımdan o bir çox addımlar ata bilərdi. Yəni, e, yeri gələndə Yeziddən qat-qat e, xəlifəliyə layiq olan insanlar vardı idi, İbn Abbas var sahabə idi, Abdullah bin Cəbir var idi, elə götürək Hüseyin e, İbin əli var idi, yəni Həsənin radiyalan qarda Hüseyin var idi, yəni bir çox Cəbirin Abdullah, İbin Ömər, bir çox məşhur sahabələr var idi. Ancaq e, tarixçilər qeyd eləyir ki, Muaviyyə radiyallahu ənunun, yəni məhz e, e, Yezidi hakim təyin eləməsi, o əsas İslam ümmətinin e, zəiflənməməsi baxımından idi. Yəni, Elm hara yığışmışdı? Mədniyyə, Məkkəyə. Və sahabələr də bütün hədəfləri nə idi? Tədris, öyrətmək, öyrənmək, dəvət edək və s. Və Muaviya Radyolan dövründə hamı bilir ki, İslam hara geyib çatmışdı? Liviya, Cəzayir, yəni bugünkü Afrika torpaqlarının çox böyük fət olunmuşdu onun vaxtında. Və e, İslam dövlətinin böyüməsi də eyni zamanda İslamın nəyini artırırdı? Düşmənlərin sayını artırırdı. Yəni, bir var dövlət ancaq Ərəbistan yarımadası olsun, bir də var e, xəlifəli artıq Ərəbistan yarımadasından qırağa xeyləm çıxmışdır. Və Muaviya radiyalarını bilirdi ki, dövlətin e, təhlükəsi, yəni kafirlərdən, zındıqlərdən, münafiqlərdən qorunma təhlükəsi belə deyirsən təhlükə altındadır. Və ona elə bir rəhbər lazım idi ki, elə özünüz elə bir rəhbər lazım ki, Şamın, Bütün gücü, qüvvəsi həmən insanın ixtiyarından qırağa çıxmasın. Yəni, onun itayətindən qırağa çıxmasın. Və 20 il ərzində də Muaviyyə, radiyallahu ənhu, demək olar ki, amavlər nəsli artıq bütün Şamda neynəmişdilər? Kök salmışlar Və bütün Şam əhli, Şam əhli, umumilikdə artıq amavləri neynəmişdir? Sevmişdilər. Artıq onlara... Ə, itahətliyini göstəridilər. Yəni, bir dənədə olsun itahətsiz eləmirdilər. Yəni, açıq-açkər açıq, onların sevgiləri bəlliydi. Və Muaviyyə radiyallahu elə bir xalifə lazım idi ki, sonra həmən o insanlar onun itahətindən qırağa çıxmasınlar. Və əsas də namizət də kim idi? Yezidi bin Muaviyyə. Və bu baxımdan da Muaviyyə radiyallahu ənhum məs Yezidi neyiniyir? Özündən sonra beyət alır və Ki, dünyasını dəyişəyəndən sonra o Yezid nəyə keçsin? Xəlifəliyə keçsin. Və Yezidin xəlifəliyə keçməsi aydın məsələ idi ki, bir çox e, sahabələrin narasından gəlib çıxmışı. Xüsusən də götürsək Hüseyin radiyallahu anhının, götürsək e, Abdullah ibn Zübeyrin və digərlərinin. Ancaq bundan dalabə götürsək İbn Abbas, e, İbn Ömər, ondan sonra Abdullah ibn Zəfə və digər sahabilərsə artıq nə iləmişlər Bir xəlifə kimi ona bəyyət eləmişdilər. Yəni xəlifəliyi qəbul etmiş və beyət eləmişlər və onun beyətində də heç bir mane, yəni şərli maneə yox idi. Aydındır. Ancaq baxmayaraq ki, bəli, xəlifəliyə ondan da digərlərinə nə idi? Daha layiqlikləri, haqqları var. Amma qeyd etdiyimiz bir çox, yəni məsellərə üstün tutaraq, məs Muaviya radiyallahu Belə ki də bundan da əsas önəmli məsələlər var idi ki, yəni biz bilmirik. Bu cür məsələdən Muaviya radiyallahu anhu öz oğlu Yezid, yəni xəlifəliyi yəni təyin eləyir. Və bu qıssa isə həmən e, qarşımızda olan hədis isə məhz e, deməli Yezid ibn Muaviyanın xəlifəliyi dövründə, yəni Məkkəyə sığılmış Abdullah ibn Zubeyr'in qıssası idi. Yəni Abdullah ibn Zubeyr qeyd etdiyimiz kimi Hüseyn radiyallahu anhu-n beyət etməyənlərdən idi. Və deməli, Abla bin Zübeyr e, nəql olmuşdur Məhkəyə və Məhkə artıq onun bir xəlifəliyinə çözmüş və Məhkə əhlin bir çox onu nəmişdir? Beyt eləmiş ki, o da Məhkənin artıq yəni xəlifəsi kimi, yəni böyüyü kimi, vəliyəçi kimi, əmri kimi artıq yəni tanınırdı. Və bu qıstada isə deməli, Amr bin Səyid, Sə hansı ki, eyni zamanda o Amr bin Səyid, Deməli, Hüseyin Radiyalanu qətilə yetirən qoşunların üstündə olan dörd sərkədən də biri kimi idi, həmən bu Amuru ibn Səid idi. Və o, deməli, Məhkəyə qoşun göndərməyə hazırlaşırdı, yəni kimin üstünə? Abla bin Zübərin üstünə və tarix kitabına gəldiyi kimi hətta onlar mincənək var. Mincənək də ki, yəni taxtaların üstündə daşları və yaxud o da olur tullu ilə nəyə bir yeri dağıtmağa. Hətta onlar Məhkəni bu cür daşqalaq eləmişdilər. Hətta bu qıssada hasilədən sonra tarixçılar qeyd edir ki, Kəbərin bir çox yerlərindən daşlarını inəmişdi, düşmüşdü. Və qıssa nədən ibarət Qıssa ondan ibarətdir ki, deməli, Amrü bin Səyid, Məkkəyə qoşun hazırlayan vaxtdır, yəni Məkkəyə qoşun gündəm hesabla bizə verin üzərinə. Və bu zaman deməli ə, Əbu Şüreyh, Əbu Şüreyh də məşhur olan yəni, sahabelərdəndir. Və bu da ə, Amr ibn Səyidən əhsət eləməyisidir. Və deyir ki, cümləsən eyühel ey əmir, dil mənə izn ver ey əmir. Yəni bu birbaşa necə İbn Həcər qeyd etdiyi kimi, bu artıq ə, xəlifən əmirlə danışmağın lütf üslubudur. Yəni o artıq Amr ibn Said elədiyi əməl nədir? Münkərdir. Ancaq o həmən münkəri, yəni əmirlə olan müamilətə bax ki, əmrə olan münkəri inkar eləməyə döntür nə istəyir? İzin istəyir. Yəni izin istəyir ki, ey əmr, izin ver. Bir izin ver, mən sənə e, elə bir söz danışım ki, mən onu Peyğambər s.ə.v yanında eşidmişəm fəhd günündə və mənim deyir, e, bu qulaqlarım eşidib, həm də olsun Allaha və eyni zamanda deyir mənim bu gözlərim görüb, yəni gözümün qarşısında qulağım eşliyək və qəlibim, Peyğəmbəzəm dediyin dərk elədiyi halda mən buna şahid olmuşam. Ki, Peyğəmbər s.ə.v və bu da artıq həmən insanın, o qissanın birbaşa şəhksiz, şübhəsiz, şəhksiz kimidir, nə idi? İştirakçıdır, şahididir və qeyd edir ki, Yəni, bu qulaqlarım eşidib, bu gözlərim görüb və bu qəlbim ona ə, yəni, dərk eləyib ki, yəni Peyğambər s.ə.m. Yəni, Məkkənin fətü günü danışdı və Allah həmdir və sənə etdi və dedik ki, həqiqətən də Məkkəni kim haram eləyib? Allah s.ə.vələ Bələ müəhərrü müəhənnəs İnsanlar onu haram eləməyib. Yəni, Məkkənin haramı deyəndə yəni, bugünkü gündə, bugünkü gündə bir çox Dövlət rəhbərləri ola bilər ki, müəyyən bir ərazini istər şəhərində, istər kəndə harama çöndərsin. Yəni, nə deməkdir o haram? Yəni, deyilsin ki, burada haramdır. Ağacı kəsmək, yəni, ov-ovlamaq, quş-quşlamaq, ümumiyyətlə, maşını buradan sürmək. Yəni, o bir növ nə səhələcək? Qoruq. Yəni, o o qorğu haram çöndəmək kimin marağındaydı? Həmən rəhbərin, həmən insanın. Və Peyğambəsən bildirir ki, və Məhkənin harama, harama əraziyə döndərilməsində maraq insanların maraqı deyil, insanların sözü deyil, insanların haqqı deyil. Kimin istəyi ilə idi? Allah s.ə. buyurur ki, Məhkənin Allah haram edib və insanlar haram etməyib. Yəni, kimsə fikirləşməsin bu iki gündəki e, hər hansı bir kafir dövlətdən böyük deməsin ki, niyə görə Məhkə haramdır? Məsəl üçün, New York haramı olmasın və ya da ki, Las Vegas haram olması və ya da hər bir, başqa bir kafir şəhər. Və ona görə Pələsən bildirir ki, Məhkəni haram eləmək hər hansısa bir insanların, Qurayşin və ya da ki, e, Peyğəmbərin nəsili deyənə haram eləyək deyil. Məhkənin haramlığı kimin istəyinəndir? Allah Subantan istəyinin əmri ilə, qədəri iləndir. Və buyuru ki, onu insanlar haram etməyib və deyir, e, Allaha və axirət günənə iman insana, E, halal olmaz ki, orada nə axıtsın, qan axıtsın və eyni zamanda ağacını kəsməsin. Nə ağacını, nə yarparını və bir çox rivayətləri gəldiyi kimi, yəni Məhkənin haram arasında nə ağaca kəsilir, nə budaq kəsilir, nə yarpaq kəsilir, nə ob-obla, nə quş-quşlanır. Yəni, hər şey orada nə deyə haramdır, hətta bir rivayətə gəlməsi o bir rivayətə qeyd olunacaq, hətta Məhkədən tapılan şeylər də haramdır. Ona görə Məkkədə itirilən əşyalar adiətə olan yerlərə ötürülməlidir ki, həmən insanlar öz əşyalarını oradan yana yəni, tapsınlar. Və deyir ki: "Və in ehadun taraka li qitali Rasulillahi fiy fequlu inna laqad adna li Və deyir pəncən bilir ki, əgər kimsə sə desə ki, yaxşı, əgər e, o Məhkənin yalnız və yalnız Məhkə əgər haramdırsa, bəs onda Peyğəmbər sosial icazə verili baxı. Yəni, Peyğəmbərə icazə verili baxı. Yəni, belə deyəndə, bu şübhəni atandı, sizə nə deyin? Onda onlar onlara deyin ki, həyitəndə Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərinə izin verdi və Peyğəmbərindən başqa heç kimə izin vermədi. Və ə, buyurdu ki, həyitəndə Allah subhanahu ta'ala Həmən Məkkənin fətü günü, yəni səhər çağlarında, səhər vaxtlarında müəyyən bir sıhhat müddəti, yəni vaxt müddəti. Çünki o vaxt bizim bu gün 24 saatimiz deyən bir məhfum yox idi. Ancaq ə, hədislərdə saat gələn söz, yəni günün müəyyən bir vaxtı demək Və fələcəm buyurur ki, yəni həmən gündə Allah səhər vaxtlarında bir saat yəni müəyyən bir vaxtı Peyğəmbərinə izin verdi izin verdi. E, sonra isə saatdan sonra isə haramçılıq nə qayıtdı? Öz yerinə, yəni qayıtdı. Y yəni, e, Məkkənin fətində e, müəyyən qisim müşriklər var idi. Yəni, Qurayçdən o müşriklər var ki, ki, onlar e, rusul müşriklər, yəni müşriklərin e, belə deyək, əsas idarə ediciləri adlanan şəxslər, hansıra ki, onların onların yəni, qəlblərində hidayət olmayan Ümumiyyətlə, ömrü boyu İslamı, dinə, tovfidə, buğd eləyəm, onlara qarşı döyüşən, onlara qarşı yəni, taktikalar, hilələr quran insanlar idi ki, onlar aidir məsələ idi ki, həmən gündə, yəni Məkkənin fətti günündə onlar ərəblərin, e, İslamın əvvəlki adətlərini istifadə edib Məkkənin iplərinə neynəcəydilər? Yapışacaq idilər. Və onlar da, ərəblər də bilirdilər ki, yəni Məkkənin ehtiramı İslamdan əvvəl idi. Və onlar bilirlər ki, Məkkəyə sığınan, yəni Kəbəyə sığınan bir kəsini inəmək olmaz, qətili yetirmək olmaz. Və Peyğəmbəsən bildirdi ki, ancaq Peyğəmbə s.a.v. Məkkəyə fətəliyəndə, yəni Məkkəyə hücum eləyəndə, qoşunu göndərəndə bildirdi ki, kim İbn Abbasın evinə, həyətinə geçsə, əməndir, yəni heç biri olmayacaq. Abu Sufyan evnəyə gəlsə, Əmirə Mansuddur, filan kəsənin yerinə gəlsə Əmirə Mansuddur. Ancaq deyir filan atları ilə çəkdirir, filan kəs, filan kəs, filan kəs. Hətta məhkənin saçaqlarından, yəni iplərindən kəndillənən yapışsa belə ney niyə? Qətilə yetirin. Ona görə Peygəmbər bildirdi ki, yəni həmən gündə müəyyən bir saat, vaxt Allah səmanda öz peyğəmbərə icazə verdi və həmən vaxt bitəndən sonra Məhkən haramı nəyə qayıtdı? haramına qayıtdı. Və bu ə, sözünü E, bildirdi və sonra Perizan bildirdi ki, e, Vəl yübəliq eşşəhidəl qayb, yəni eşidənlər şahid olanlar qayblər neynəsin, çatdırsınlar. Və İmam Muğar Rəhamallahına bu hədisi bu bölmədə gətirməsin, yəni əsas hədəfi də nədir, həmən bu ləfzdir ki, yəni eşidənlər eşidmələr neynəsin, yəni çatdırsın. Və sonra İmam Muğar Rəhamallah yəni, hədisi, yəni davamını gətirib buyuruyor ki, Və e, Abu Şürih bu qistanı hədsi danışanda, yəni insanlara və e, ona dedilər ki, yaxşı, sən bunu Amrübin Səyidə, yəni əmrə dedin, o sonra nə cavab verdi, dedi o mənə cavab verdi ki, mən bunu səninlən daha yaxşı bilirəm. Abu Şürihə deyir ki, yəni mən bunu səninlən daha yaxşı bilirəm, çünki e, onun e, bu səninlən daha yaxşı bilirəm deməsində bir çox yəni, səbəblər gətirmək olar ki, yəni o vakı gündə Yəni, e, xüsusən də, yəni Əməvilərin o e, 20 illik, yəni Xəlifəliyi, yəni Muaviyə Radiyəllahu anı Xəlifəliyi, yəni dövründə, yəni Əməvilərdə, Əməvilər çox çəkmədi. Təxminən 100 illər, 100 ildən birə çox keçər Abbasilər onları, yəni e, taxtdan salıb onlar hakimiyyəti keçirlər. Yəni onlarda e, belə bir e, qaydalar var. Çünki onlar artıq xəlifəlik artıq e, özündən özünə, nəsildən-nəsilə, yəni keçirmək, yəni e, taktikasını ortaya qoymuşlar, yəni o e, üslubu ortaya seçmişlər və bu baxımdan onlar körpəliydən öz övladlarını xəlifəliyə hazırlayırdılar. Yəni, hazırlamaq nədən ibarət idi? Onlar Quranın hafisi olmalı idilər, bu şərt idi. Onlar şəriyyəti bilməli idilər, əhkamları, qaydaları bilməli və eyni zamanda onlar idarəçili üslubları bilməli idilər. Yəni, yəni e, əsgərləri idarəçiliyi, Ondan sonra sarayın idarəsiliyi, ailətin idarəsiliyi, zəkatın cəmiyi, toplanması, parlaması və yaxud və s. Yəni, bütün bunlar hamısı, onlar e, erkən uşaqlığında bunlara, bunlar açıq açıq-açıq tədris olunurdu. Və Amr bin Səyidin, yəni bu deməsi də o baxımın iləri gəlir ki, yəni Amr bin Səyid deyir ki, yəni mən bunu səndən daha yaxşı bilirəm. Və lakin buyurur ki, İnnə Məqqədə lə tu'idu asiyən və lə farran bidəmin və lə farran bixar bətən. Deyil ki, yalnız yer Məkkə asilərə sığınacaq vermir. Və Məkkə qan, yəni adam öldürüb qaçana sığınacaq vermir. Və oğurluq edib qaçana Məkkə sığınacaq vermir. Yəni bu özdə hədisin bir ləfzidir. Zadəcə burada Amur bin Said, deməli Abu Şurayə hədis üslubunda deyil, hədisi öz üslubunda nəyidir? Yəni, öz sözlərinə bildirir ki, yəni, bu özü də gətirdiyi Peyğaməzəmin hədslərindədir. Yəni, Məkkə e, heç bir ası insana sığınacaq vermir. Yəni, əgər hansısa bir biddətçi, bir böyük günah sahibi, hansı ki, o hakimə çatıb, o cəzalanmalıdır, o gedir Məkkəyə sığınırsa, səhih nədir? O cəzalandırılır. Yəni, cəzalandırılığı yerdə ixtilaf var və İbn Abbas və digərlərin rəyinə görə isə, cəza Məkkənin haramına deyil, haramdan, Haramun hüdudundan qırağda verilməli. bu baxımdan da ə, deməli Əmir ona, Amr ibn Said ona qeyd edir ki, mənim daha yaxşı bilirəm, ancaq deyir Məkkə həqiqətən də deyir, Məkkə asilərə sığınacaq vermir, yəni heç kim asil edir Məkkəyə sığına bilməz və hətta ki qətlə boynunda qətl olan məkkəyə sığınanması və hətta ki hər hansı bir oğuluq edib, yəni hər hansı bir asil yedib, üzərində caza tətbiq olan insan məkkəyə, yəni sığına, yəni bilməz. Və sonra İmam Buxar rəhməhullah, yəni bu bölmədə e, ikinci hədisi gətirir və bu də peyğəmbər bildirir ki, e, fa inna dəməəkum və əmvālukum e, və ə'rādukum əleykum haramun ka hurmat yəmikum ələ yubāligh əş-şahid Əl Və eyniylə, yəni bu e, əsas hədəfi İmam Buxari rəhməhullah, yəni həmin bölmənin başlığı idi ki, burada qeyd edilir ki, Peyğəmbər dedi ki, e, "Və həqiqətən də sizin e, qanınız, malınız və sizin namusunuz e, bir birincincə haramdır və bu günkü gününüzün, yəni haram olduğu kimi və bu e, ayınızın, yəni haram olduğu kimi, yəni bunlar hamısı e, yəni e, Məhərrəm ayında, yəni Peyğəmbər həccini yəni dövründə baş vermiş, yəni qıssadır. Sonra isə Peyğəmbər bildirir ki, Ə, hər bir şahid yəni iştirak edənlər, yəni burada olan, yəni olmayanlara, gayıblərə yəni çatdırsın. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.